vendrà 5 de desembre del 2014. Territori. Els treballadors de AJ Ruth que estan en vaga in des de fa més de 40 dies, han denunciat diverses vegades que l'empresa gestiona de forma incorrecta els residus biològics provenents de la clínica Onyar de Girona. Però fins ara no n'hi havia cap prova. L'Ariet ha aconseguit una imatge que demostra que les acusacions dels vaguistes tenen fonament. La imatge d'un camió de recollida d'escombraries completament a cap de sang demostra les acusacions dels vaguistes. El gerent de la clínica Onyar ha confirmat aquestes acusacions. Segons aquest càrrec directiu, l'empresa J. Rus hauria de passar pel centre sanitari cada dia i recollir els residus de forma separada. En lloc d'això, el camió d'escombraries passa una sola vegada a la setmana i barreja tots els residus per estalviar vehicles i personals. El gerent assegura que la clínica Oñar compleix estrictament tots els protocols de tractament de residus, però que l'actuació de J. Arrús se'ls espa... se escapa de la seva responsabilitat. A J. Arrús, per la seva banda, ha negat de forma categòrica aquestes acusacions. i institucions. El fiscal de Delictes Econòmics demana tots anys de presó per l'expresident de la SEDA, Rafael Espanyol, i altres membres de la cupola de la SEDA, més un total de 3,6... 4,3 milions d'euros d'indanització. El fiscal atribueix a Espanyol i a sis col·laboradors un delicte continuat d'estafa per simulació de contracte, un altre d'apropació indeguda, altres delictes d'administració sense lleialitat i falsedat documental. Quan Espanyol era president, pels Consells d'Administració i equips directius de la seda van passar els fills de Jordi Pujol i Artur Mas. L'escrit de qualificació del Ministeri Públic Plevi al judici explica que Espanyol i els seus col·laboradors van desviar més de 12 milions d'euros de la seda, empreses controlades per ells, entre 2000 i 2004. L'estafa consistia en una primera fase en aparentar la producció de plàstic amb el que es fabriquen ampolles de refrescos i simular contractes amb les empreses filials que dirigeixen ells mateixos. Amb aquesta operació, la seda recompreva el producte a un preu més elevat. Els directius de la seda van fer contractes falsos per a la producció inexistent i fins i tot van simular el seu transport des de la fàbrica del Prat de Llobregat fins a uns magatzems a Saragossa, Sant Boi de Llobregat i Suïssa. Després de la recompra fictícia, els acusats van tornar a crear contractes falsos de venda a altres companyies, també controlades per ells mateixos, simulant el transport del producte a Rússia i Tunísia. Cioros. El documental del mes estrena aquest desembre a Confessions d'un banquer, la història de l'ex alt càrrec financer alemany i expert en banca d'inversions, Ryer Bosch, que es converteix en una alegoria del final d'un sistema. Bosch és un protagonista de Carniossos perquè el veritable protagonista del documental és el sistema financer mundial i concretament la crisi econòmica que ha esdevingut arran de les seves pràctiques. L'edifici 8 no deixa de ser una alegoria de com el sistema financer ha deixat l'economia mundial. Una alegoria de cap a on ens està portant el sistema econòmic en el qual vivim. El documental explica la decadència i el funcionament d'un sistema que admet que no funciona. Un documental que parla dels que fa quatre dies es pensaven que eren els amos de l'univers com el mateix bosc rodejats de pantalles. Pantalles que especulen per destruir vides, vides que era també no són rentables. El documental alemany-austríac de Marc Bauder, Confessions d'un banquer, es converteix en un valuós document que ens explica el final d'una era, tal com explicaria un centurió romà a principi, del principi del final de l'imperi. Però amb un avís, això no tindrà un final feliç. Seguim amb expressions. Cor de veus solidàries amb Cobane a Gràcia. Dissabte vespre al centre Cat va acollir una celebració amb un significat especial per a totes les activistes i ciutadanes solidàries amb la lluita kurda de la regió Roja... Rojada. Sota el títol del de poble català amb Kobane, l'acte va ser un compédi de petites càpsules de música i teatre amb el fil conductor explicatiu del procés revolucionari feminista i equitatiu emprès des del 2012 pels curs de Síria, que fou conduït per la periodista Rita Masorda. Durant pràcticament dues hores d'explicació dels diferents aspectes de la revolució de Roja Babana, donant pas a actuacions de Feliu Ventura i Xavi Sarrià, de Borja Penalba, de Yacine, en The Oriental Group, Joan Garriga o Every Night, entre d'altres. En definitiva, un acte que la climatologia no va aconseguir avortar i que va tenir el suport de la comunitat curt de Barcelona, així com la presència i els parlaments d'una delegació formada per Turc Angil Dís, del moviment de dones curt a Europa, i per Faruk Doro, representant del partit curt a l'estat de Turquia al Parlament Europeu. I acabem amb expressions. Barcelona va acollir el juny passat el primer offside festival, un certament dedicat al cinema documental sobre futbol. Entrevistem Oriol Rodríguez, el seu director, que ens explica el per d'aquest festival i la relació entre el cinema documental i l'esport rei. Oriol Rodríguez comenta a la directa que l'equip organitzador és futboler i apassionat al futbol. Volien mostrar el vessant més social i cultural d'aquest esport perquè saben que el té, sobretot en una societat com l'actual, que moltes vegades queda lluny d'aquestes històries. Neix, per tant, amb un objectiu molt clar, destacar el poder